А в нас новина. Третій сестрі теж купили взуття. Тепер вони всі при параді, хоч і кожна при своєму. Цього літа всі троє помагатимуть мамі на роботі, вони вже дещо вміють. А я влаштувався кур'єром на одну фірмочку, поки немає навчання. Так, воно в тебе завжди забирало дуже багато часу. Не втрималась від шпильки. А кур'єр? Це, мабуть, солідно? Мама каже, що це старші куди пошлють. Я там і мию, і прибираю, як треба. Знаєш, перевів на інше, хочу купити вам із розтиком по морозиву. Ой, з якого дива? Це мій давній план. Вибираю, яке хочеш. Червоніючи додав, у межах гривні. Знаєш, хе, щось горло, а Ростикові зарано, хе. Ну, то, може, якесь тістечко. «Чи шоколадку?» Сашко так щиро засмутився, що мусила погодитись. Товар відвезли до старенького сараю. Коли йшли вулицею, і Сашко, хвилюючись, поглядав на вітрини кіосків, перестріли Вадима. «Що ти любиш?» – якраз допитувався Сашко. «Можна в межах двох гривень, якщо за рану. «Не міг вимовити цього тихіше». Вибери, що захочеш, поспішно відмахнулась. Сашко побіг до вітрини. Знову побачення з тим бомжиком. О, та тут і квіточки, і кіт на щастя. Діло вже до весілля, ще тільки обручки. Супер! Кулаківський уклав у ці слова всю свою в'їдливість, кинув їх як бомбу, а сам, гордо задерши свою вродливу голову, пішов далі. Не знайшлася, що відповісти. А Сашка, ладна, була в цю хвилину. Не знати, що б йому зробила. Він же біг задоволений і гордий. Я тобі таке купив. Шоколад з горішками. Це дуже смачно, колись я куштував. І як на нього сердитись? Та ще й з горішками. Як ти вгадав, порадувала Сашка ще більше. Не знаю, просто... Софійка розламала шоколадку навпіл. Удвох їсти смачніше. Сашко спочатку відмовлявся, а далі щасливо погодився. Веселі, вимурзані шоколадом, вони й не помітили Вадима, який пройшов повз них. Той хотів був і ще підколоти, але тільки роззявив рота. Розділ 29. Прибуркання непокірної. частенько сумувала за половинчиком. Згадувала, перебирала фотографії. Леле, що ж із Мальвою сталося далі? Про її появу розпитала, а про решту сама дізнається. Краще від усяких розпитувань. І Софійка, озброївшись уже знайомою світлиною, з Мальвою, прапрадідусем Павлом, прапрабабунею Горпиною і малою Ніною, прабабою, подалася до шафи. В вдалені залунали глухі постріли, і мандрівний фотограф поспіхом зібрав речі і попрощався. Дівчина пригорнула свою улюбленицю мальву і чимось почастувала. «Ніно, годі розбещувати її цукром, закушає, робити не схоче!» – вдавано сердито гримнув батько на дочку. «Тим паче ми з нею зараз на працю, до Нивку!» «Може, не йшов би сьогодні Павле?» забіткалася Горпина, і так натомився. Тебе, Любко, послухай, то на роботу хоч не ходи, лежи на печі та грій кості, заперечив дідуньо. Хм, наразі молодий чоловік. Софійка подибала вслід за ним і його конячиною. На саме поле не пішла, чого лізти в ріллю. Сіла обабіч на вигрітому сонцем пагорку, дивилася на оранку. На обрії з'явились вершники червоноармійці, рухалися втомлено, повагом, очевидно, після недавнього бою. Раптом один із вояків щось гукнув і вказав на самотнього орача, точніше, на його худібчину. За хвилину один із них, вусань, перебігши через поле, зразу взявся випрягати кобилу. – Людоньки, змилуйтесь, – благав господар, – ти з ким спориш, мужик? «Да если хочешь знать, перед тобой сам Будённый!» Нацеремонився в усань. «Меня и так каждый знает, а теперь ещё больше будут узнавать».